«Кто рано встає, тому Бог дає!» Бо якщо пояснити те, що зранку, коли навіть сонце до пуття не зійшло, Амі з'являється у мене на порозі. Її високозав'язаний хвіст, свіжість, шкіри свічать, сестра вже встигла побувати в тренажерному залі. Амі кладе сумку з медичною формою на диван, отже збирається відразу звідси їхати до лікарні. Сестра ходить енергійно, трохи підстрибуючи. Дейн явно нічого їй не розповів про вчорашній вечір. Я ж натомість, а ми зараз найкраще відповідаємо своїм звичним образам, абсолютно виснажена. упевнена це очевидно. Майже не спала вночі, постійно думаючи, як заплатити за квартиру, як почати розмову із сестрою. Та що буде з Ітаном, коли ми нарешті все обговоримо? Не маю жодних планів на сьогодні чи завтра. Та це й добре, бо невдовзі слід телефонувати Девіду і благати про роботу. Відкриваю вчорашні Ітонові повідомлення, а там лише два короткі речення – Зателефонуй мені Та, я вже йду спати, але поговоримо завтра Частково радію, що він не почав вибачатися в повідомленнях, бо я не фанат листувань Але друга половина мене просто біситься Хлопець навіть не спробував перепросити Знаю, слід залишатися на певній дистанції, поки не поговорю замій, Але я вже так звикла, що він поруч і тепер сумую за ним. Втім, добре було б, щоб він трохи за мною побігав, бо в нашій сварці винна не я. Амі заходить, міцно обіймає мене, а потім біжить до кухні по склянку води. «І що ти? Зовсім кепсько?» І Я впевнена, вона питає про роботу. Коли відповідаю «Ага, то сестра навіть не здогадується», які великі масштаби моїх переживань. Спостерігаю, як вона осушує половину склянки одним довгим ковтком. Відітхнув жемі, продовжує. Мама говорить, що Девід дасть тобі роботу в одному зі своїх ресторанів. Круто. Слухай, Олів, я зможу приходити до тебе, коли небагато відвідувачів сидітимемо як у дитинстві. Допомагатиму з пошуком роботи чи складанням резюме. Знизую плечима мої і погоджуюсь. Було б класно. Я ще не встигла йому зателефонувати, але зателефоную. Амі дивиться на мене напівздивованим і напівглузливим поглядом, наче я забула, як буває у нашій сім'ї. Тіа Марія подзвонила Тіомару, а Тіомар зв'язався з Девідом. Про тебе вже домовлено. Боже мій. У мене на обличчі з'являється усмішка. Амі киває головою. Отже, для тебе є посада офіціантки в Камелії. Ого, це найкращий ресторан Девіда. Я просто обожнюю свою сім'ю. Може бути. Амі починає сміятися у своєму стилі, аля, ти серйозно. Може бути. – Пробач, пробач, – перепрошую, – мої нерви зараз такі розхитані, навіть не можу нормально радіти. Обіцяю виправитись, коли пізніше говоритиму з Девідом. Сестра ставить склянку на стіл. – Моя бідолашна, Олів, як твій живіт? – Живіт? – Дейн сказав, тобі було зле. – Ну, звісно, він так сказав. Смішно, та коли чую, день, насправді скручує живіт. А, ну, я в порядку. А киває в бік вітальні, запрошуючи мене за собою. Вона сідає на диван, тримаючи склянку води та схрестивши ноги. там теж рано пішов. Сестра, очевидно, вловлює один подив на моєму обличчі. Бо зводить брову і запитує. Ти хіба не знав? Я не розмовляла з ним, відтоді як пішла з бару. Сідаю поруч із нею. Взагалі розмовляла. Глибоко вдихаю. Я хотіла спершу поговорити з тобою. Вона насуплюється тоді на її обличчі, читаю розгубленість. Зі мною? А про що? Що, Ітан ну, учора дивно поводився? Ні, я... Поясни, будь ласка. Та він просто весь час сидів дуже тихо, а за двадцять хвилин після мого приходу пішов додому. Дейн припустив, що в Іда, напевно така ж біда, як і в тебе. Стискаю кулаки, і тоді уявляю, класно було б зацідити в Дейнове самовдоволене обличчя. А, власне, я хочу поговорити з тобою про Дейна. Про Дейна? Так, він... Роблю паузу, гадаючи, і що краще почати. Я тисячу разів продумувала цю розмову, але досі не знайшла правильних слів. «Пам'ятаєш, як ми з Ітаном вперше зустрілися?» а міст тискає губи, замислюючись. «М -м, «Був якийсь пікнік чи що?» «Ярмарок. Штату. Невдовзі, як ви з Дейном почали зустрічатися?» Виявляється, я тоді сподобалася Ітану, але коли Дейн дізнався, що брат хоче запросити мене на побачення, порадив не зв'язуватися зі мною. Чекай, Ітан хотів запросити тебе на побачення, а потім устиг зненавидіти за один день? Це довга історія, пояснюю та розповідаю, як уперше побачила Ітана, яким сексуальним, кокетливим він видався. І про те, з яким обличчям дивився, коли я з'їла. Говорю, що це було непорозуміння, та сестра мене прекрасно розуміє. Ми обидві все життя потерпаємо через пишну генетику і віримо, ніби худим жінкам легше живеться. Але схоже на те, що Ітан запитав, дай нового дозволу покликати мене на побачення. А то відповів, мовляв, вона зла, і не варто з нею зв'язуватись». І я гадала, він по-дурному реагує на мене з їжею, тому була холодною з ним. А хлопець, відповідно, подумав, Дейн мав таку рацію щодо мене. Ось так ми її зненавиділи одне одного. одному. Аймі сміється, наче я розповіла жарт. Сонечко, Дейн би не сказав такого. Його завжди дуже турбувало, що ви з Їтаном ніяк не поладнаєте. І він був такий щасливий, побачивши вас удвох в аеропорту? Та невже? – питаю Чи, може, він говорить те, що ми всі хочемо почути? Підводжуся з дивана і пересідаю на журнальний столик перед сестрою Беру її руку у свою Наші руки такі схожі Хіба що на безіменному пальці Аміва блискує діамантова обручка Гадаю Мовлю, не зводячи погляду з переплетених пальців. Це так важко сказати навіть у людині, яку знаю найкраще в усьому світі. Гадаю, день волів тримати нас із Ітаном на відстані, бо боявся, що Ітан обмовиться. День, деякий час зустрічався з іншими жінками, уже бувши з тобою. Амія, як печина, висмикуй руку. Олів, це не смішно. Нащо ти таке говориш? Послухай, я не знаю, скільки саме часу, але на Мауї Ітон сказав, ніби до заручен ви з Дейном зустрічалися ще й з іншими людьми. Ітон сказав, але чому він думав? — Ти знаєш, але ж ви з Дейном про таке не домовлялись? — Звісно, що ні. Я була впевнена, але почувши відповідь Амі, хочу кричати. Я мала рацію, бо знаю свою сестру. Вона встає, іде в інший бік кімнати, уже не підстрибує, коли ходить, і веселий настрій після тренування також ураз вивітрився. Сестра мовчить, насупивши брови. Коли Аміза занепокоєна, вона завжди щось крутить у руках і зараз бездумно обертає туди-сюди обручку на пальці. Близнюки часто відчувають відповідальність за почуття одне одного. Тож зараз найбільше у світі волію забрати назад свої слова, удати, ніби це просто жарт, і повернутися в минуле – коли я ще нічого не знала Але не можу Хто знає, як повинні виглядати для мене ідеальні стосунки Але Амі сто заслуговує бути для когось єдиною І ще розсердо коханою Тож тепер немає дороги назад А всі їхні поїздки? «Дейн переконав тебе, ніби Ітан їх ініціював. Але це справді Ітан? Ну, серйозно?» Виправдовується бідна Амі. «Дейн не планував би такі речі, попередньо не поговоривши зі мною. Ітан придумав усі ці подорожі, щоб втекти від думок про Софі. Чи тому, що в нього немає дівчини, чи то пак не було... От і то не думав, наче братові також не має чим зайнятися на всілякі свята Більшість із тих подорожей була або до Софії, або коли вони були разом Бачу, як сестра намагається знайти ще якісь пояснення Слухай, я розумію, чому Дейн хотів, аби ти думала саме так Чекаю, поки вона подивиться мені в очі та побачить мою щирість. Йому зручно, аби ти гадала, наче це Ітан, винуватить шалених поїздок по всьому світі. Але ані ітан, ненавидить перельоти. Бачила б ти його в літаку до Мауї, ледве пережив ті кілька годин. А ще у нього морська хвороба. Та й взагалі хлопець найбільше у світі полюбляє просто сидіти вдома. Абсолютно неможливо, щоб Ітан ініціював катання на серфі в Нікарагуа. Мені від самої цієї думки стає смішно. Дейн використовував брата як відмазку і робив, що заманеться. Зустрічався з іншими жінками. Мені відомо принаймні про одну таку жінку, бо Ітан обмовився про неї. Ти взагалі з якої психлікарні втекла? Кричить Амі. І я маю вірити, ніби мій чоловік, якийсь маніпулянт, що він зраджував мене протягом трьох років. Невже ти справді так ненавидиш його? І я не ненавиджу його, Амі. Принаймні, раніше не ненавиділа. Ти сама себе чуєш? І взагалі маєш якісь інші підтвердження, крім і та нових слів? Маю. Учора ввечері Дейн чіплявся до мене у барі. Даруй що? Сестра приголомшено кліпає очима. Стривожено переповідаю вчорашні події, як день запропонував розважитись із ним, коли схожу. Бачу, як обличчям сестри таким схожим на моє власне пробігає спочатку розгубленість, потім образа і зрештою щось близьке до люті. Тріастя олів! амій свердлить мене очима. Чому ти постійно така? Звідки в тобі стільки цинізму щодо всього? Сестра бере свою склянку і йде до мийки. Обличчя таке напружене і похмуре, що Амі знову скидається на хвору, від чого почуття провини роздирає мене. Чому ти завжди бачиш у людях лише найгірше? Я навіть не знаю, що сказати. Мені просто відібрало мову. Посеред тієї тиші Амі агресивним ривком вмикає воду і має склянку. Та ти взагалі себе чуєш? День би ніколи у світі не чіплявся до тебе. Можеш не любити його, але не вишукуй, щось жахливе в кожній його дії. Я йду за нею на кухню і дивлюсь, як вона знову і знову гарячково намилює та обмиває склянку. Сонечко, повір, я... Я зовсім не хочу думати погано про нього. Сестра із силою закриває кран і обертається до мене. Ти вже щось говорила Ітану? Повільно киваю. Перш ніж поїхати, і він вибіг за мною на вулицю. І що? «Нічого». Та ось чому ви потім не розмовляли. Її обличчя трохи розслабляється. Ітан хоче вірити, що його брат хороша людина. Аа. Знайоме відчуття Спливають секунда за секундою, а я не знаю, як переконати її Пробача, мій, що мені ще зробити, аби ти повірила? Я геть не хотіла, геть не хотіла чого? Зруйнувати мої стосунки з Дейном? Свої з Ітаном? Які тривали скільки? Вона заходиться від сміху Цілі два тижні Тобі дуже зручно вірити, ніби все в житті просто трапляється Усе трапилось отак і так, бо мені завжди не щастить Блазнює вона, передражнюючи мене, награно солодким голосом З бідолашної оліїв трапляються погані речі А замій лише хороші, тому що амі щастить А не тому, що вона насправді їх заслужила Сестрині слова, наче копія вчорашніх Ітанових Мене раптом бере лють. От такої і відступаю. Гадаєш, я хотіла, щоб так сталося? Гадаю, коли все не по-твоєму, тобі простіше вірити, ніби винна не ти, а гра якогось проведіння, де ти лише маленький пішак. Але, Олів, поглянь правді у вічі, ти безробітна і самотня, лише через власний вибір і завжди була такою сестра дивиться на мене сама не своя від гніву нащо пробувати щось зробити коли все світ уже вирішив нічого не вийде нащо будувати стосунки коли заздалегідь упевнена ніби тобі не щастить у коханні і усе врешті-решт закінчиться печально і так по колу як зламана платівка ти насправді ніколи навіть не намагаєшся щось змінити і я ушелешена, стою з розтуленим ротом, готуючись сказати щось у відповідь, але нічого не виходить. Ми за мій часом сваримось, як і всі сестри. Та невже вона справді так думає про мене, ніби я ніколи навіть не намагаюся нічого зробити? Гадаю, я залишуся безробітною та самотньою, і вона от зараз це зрозуміла. Аймі хапає свої речі прямо й до дверей. «Маю їхати на роботу!» – сухо говорить вона, і кілька разів намагається закинути сумку на плече. «У декого з нас є важливі справи!» «Ах!» – ступаю крок вперед і простягаю руку, щоб зупинити сестру. А ні! серйозно, ти, ти не можеш отак просто піти! Мені не до снаги бути тут, маю подумати!» А коли ти поряд, це нереально, навіть не можу зараз на тебе дивитись, вона проходить повз мене. Двері відчиняються, а потім зачиняються. А я у першій відтоді, як усе це почалося, починаю плакати. Коли трапляються кризи, найгірше те, що їх не можна просто ігнорувати. Не вийде залізти назад до ліжка, накритися ковдрою і проспати аж до наступного місяця. Бо 8-й ранку, за годину після того, як поїхала Амі, я отримую повідомлення від тія Марії. Слід вирушити до камелії і поговорити з Девідом про роботу офіціанткою. Девід на десять років старший за мене, але має хлопчаче обличчя та веселу усмішку. І це допомагає мені відвернутися від нав'язливого бажання рвати на собі волосся, кусати лікті і битися в істериці. Я вже бувала в Камелії сотні разів, але дивитися на це місце очима працівниці – цілковитий сюрреалізм. Девід показує мою форму. Графік, приклеєний до стіни на кухні – Розповідає, як рухатися кухнею і де персонал традиційно збирається на вечерю перед відкриттям ресторану. «Я працювала офіціанткою. Всі ми через це проходили. Кілька років навіть в одному з девідових ресторанів. Але ще ніколи у такому вишуканому місті. Тут слід ходити у чорних штанах і на крахмаленій білій сорочці» та носити біленький фартушок. Маю знати на пам'ять меню, яке повсякчас змінюється, а також пройти навчання в сомельє та шеф-кондитера. А докажучи, перспектива навчатися звучить вкрай цікаво. Девід знайомить мене з рештою офіціантів, звісно, замовчуючи, що я його молодша двоюрідна сестра. А також і шеф-кухарями, їхніми помічниками та Барменом, котрий саме проводить інвентаризацію. Мій мозок плавиться від такої кількості нової інформації та нових імен, тому я подумки дякую Девіду, коли той відпускає мене, сказавши приходити завтра, о четвертій вечора, на навчання. Мене консультуватиме офіціант на ім'я Пітер. І коли Девід підморгує, мовляв, Пітер такий нічогенький хлопець. Та мені аж усе стискається осередині, бо я хочу бути зі своїм таким нічогеньким хлопцем. І з тим, хто причарував мене і розумом, і усмішкою, ну і біцепсами та ключицями. Але я зла на нього, і, можливо, він також злий на мене. Тому не маю ні найменшого уявлення, як усе закінчиться. Девід, очевидно, прочитує реакцію на моєму обличчі. І одразу цілує в чоло і додає, і «Я все розумію, сонце». Мало не починаю плакати в його обіймах. Бо чи то нам просто пощастило, чи то результат копіткої роботи багатьох поколінь, але у мене дійсно фантастична родина. Повертаюсь додому ще до обіду. Ні, засмучуюсь, усвідомивши, що це була б середина мого робочого дня в Гамільтоні. Зараз далі б знайомилася з колегами, і мені відкривали рахунок у банку. Але мушу визнати, десь глибоко в душі майорить крихітний промінець світла. Навряд чи це полегшення, але може і воно. Річ у тім, що я змирилася із фактом. Припустилася помилки, тому мене звільнили, і я прийняла цей факт. Завдяки моїм родичам тепер є робота, котра забезпечить усім необхідним, поки це буде потрібно. А я вперше в житті матиму трохи часу нарешті зрозуміти, чим хочу займатися. По закінченні аспірантури я певний час працювала постдокторанткою, а тоді відразу пішла до фармацевтичного бізнесу, ставшою проміжною ланкою між лікарями і науковцями. Мені подобалося перекладати наукову мову клінічною термінологією, однак не можу пригадати роботу, яку б справді любила. Коли Іден розповідав про свою, то на його тлі я почувалася Ділбертом. «Навіщо ж усе життя займаюся тим, і від чого в мене зовсім не горять очі. Стримую стоян від згадки проїдана, і хоча знаю, що він зараз на роботі, виймаю телефон і надсилаю йому коротеньке повідомлення. Увечері буду вдома, якщо ти хочеш прийти. Хлопець відписує за кілька хвилин. Буду близько сьомий. Тана навряд чи можна назвати дуже емоційною людиною, проте тон його останніх трьох повідомлень змушує мене панікувати. Розумію, простої розмови буде замало, щоб виправити наші стосунки, навіть коли моєї провини ні в чому немає. Геть не знаю, яких висновків він встиг дійти. Звичайно, я сподіваюся, що він мені вірить і що вибачиться за вчорашні вечір, але... Важкість у грудях попереджає про ймовірність зворотнього. Дивлюся на годинник. До приходу Ітана ще сім годин. Я прибираю, іду до крамниці по продукти, лягаю подрімати, вивчаю меню камелії, від хвилювання беруся пекти булочки, і на все це витрачаю лише п'ять годин. Час повзе... Жахливо повільно, здається, день триватиме десятиліття Не можу зателефонувати, а поговорити, бо знаю, вона і досі зі мною не розмовляє І як довго вона буде злитись, не знаю Чи вийде так, що сестра беззаперечно віритиме Дейнові, а мені ще й доведеться вибачитись за свої слова я відкладаю меню на журнальний столик і простягаюся на килимі. Паморочиться в голові від думки. А що, як холод між мною та Амі залишиться назавжди? Мабуть, слід поспілкуватися з кимось іще, аби трохи розслабитись. Але Дієго, Наталія, Джулс зараз на роботі. Мама тільки засмутиться». А коли зателефоную ще комусь із родичів, то незабаром у мене на порозі стоятимуть чоловік-п'ятнадцять братів і сестер, готових розрадити смачною вечерею, саме коли ми з Ітаном з'ясовуватимемо стосунки. На щастя, Ітан не змушує довго чекати. Він приїжджає рівно о сьомій, тримаючи в руках їжу з ресторану тибетської кухні, яка пахне Набагато заманливіше, ніж та піца, Котру я замовила для нас. Привіт, говорить хлопець і усміхається. І він витягує голову вперед, Ніби хоче поцілувати в губи, А потім в останній момент Торкається в устам моєї щоки. У мене замирає серце. І відступаю назад, випускаючи його. І раптом у квартирі стає занадто харяче. Усі предмети довкруж робляться за малими Відчайдушно намагаюсь не дивитись на Ітона Знаю, коли погляну на нього і відчую, що між нами справді не все гаразд То не зможу тримати себе в руках під час розмови Боже, як же це дивно! Хлопець йде за мною на кухню Ми викладаємо їжу на тарілки, а тоді сідаємо на підлогу у вітальні По різні боки журнального столика Лицем до лиця Тиша Величезною хмарою Нависає над нами, Ніби ми знову стали чужими Ітанко пересається У своїй тарілці з рисом І зауважує Ти на мене жодного разу не поглянула І тоді як я прийшов І відповідь застрягає У мене в горлі Бо ти поцілував Мене в щоку. Не притягнув до себе, не притиснувся губами до моїх у довгому пристрасному поцілунку. Ти й так віддалився від мене, а тепер я майже зовсім тебе втратила. Тож замість відповіді уперше зводжу на нього очі і намагаюся усміхнутися. Хлопець бачить, які зусилля для цього потрібні і засмучується ще більше. Біль лищатами стискає мені горло і розливається усім тілом, і вже зовсім не знаю, чи зможу сказати подай щось. Мовча знатога нестерпніша від будь-яких галасливих сварок. «Це так незвично», – урешті вимовляю я. «Набагато простіше кипкувати одне з одного», – інківає, продовжуючи коперсатися в тарілці. Не маю сил жартувати. Я теж. Насправді я хочу просто підповсти до нього. Притулитися міцно-міцно та завмерти. Нехай би подражнив мене через замалий бюстгайтер, або через те, що не можу її поїсти спокійно, аби тільки обійматись. Але Тейн зі своїм самовдоволеним обличчям не наче навис над нами, не даючи бути нормальними. «Я говорив із братом вчора ввечері», – мовив Ітан тієї шмиті і додає, «пізно ввечері». А мені нічого не говорила. Цікавого. Вона знала, що Ітан був у них. І, тихенько питаю я. «Зовсім немає апетиту, тож апетичну воджу шматком яловичини сюди-туди по тарілці». «Він дуже здивувався, що ти сприйняла його слова саме так», – відповідає хлопець. «У мене ніби кислота розливається венами». «Та невже?» Ітан опускає веделку і відкидається назад, дивлячись на мене. «Слухай, що маю робити?» «Моя дівчина стверджує, ніби мій брат чіплявся до неї, той запевняє, наче цього не робив». «Хіба важливо, на чиєму боці правда?» Ви обоє почуваєтеся ображеними. Я просто не вірю своїм вухам. Ти маєш вірити мені. І так, звісно, важливо, на чиєму боці правда. Олів, ми з тобою разом лише два тижні, промовляє Ідон. Мені потрібно кілька секунд, щоб зрозуміти зміст почутого. «А що нашим стосункам тільки два тижні, то можу збрехати?» і Він зітхає і проводить рукою по обличчю. «Гітане!» – тихо говорю до хлопця. «Я добре знаю, що саме чула. Дейн зробив мені непристойну пропозицію. Неможливо вдати, наче цього не було». І я вважаю, він мав на увазі не те, про що ти подумала. Просто ти завжди налаштована бачити в усьому все найгірше. Втуплююся поглядом у тарілку. І як кортить піти легкою дорогою і помиритися з Ітоном Таймі? Сказати «А знаєш що, ти, напевно, маєш рацію, і нехай все буде, як буде». Надалі ж, звісно, бачитиму лише найгірше в Дейнові. Але можна триматися від нього як недалі до кінця життя. Однак не варто цього робити. Тривожних сигналів занадто багато. Чому ж тоді я єдина, хто їх помічає? Уже не поясниш тим, що, мовляв, песимістка, чи бачу лише темний бік людей. Знаю, це не так. Я змінююсь. Зрештою, навіть запала на Ітан на тому острові. Добре, що отримала роботу в Камелії, бо тепер матиму час зрозуміти, як хочу жити далі. І я намагаюся виправити в собі все те, що не дає розвиватись, бо осягнула. Від мене залежить, як складеться моє життя. Від мене, а не від сили везіння. Щойно починаю свої спроби, здається, усі мене просто стримують І чому день не прийшов разом з Ітаном, щоб з'ясувати все і одразу? Та зрозуміло чому Немає жодного сумніву, що мені все одно ніхто не повірить Усі подумають А Оліїв знову у своєму стилі, як завжди бачить найгірше Мою думку ніхто не сприймав серйоз Бо в їхніх очах я вічний песиміст «Ти говорила за мій?» – питає хлопець «Не можу сказати ні слова, тому просто киваю» Сказала, що він колись зустрічався з іншими жінками Веде далі Ітан, і я знову киваю у відповідь І про вчора?» «Так» «І я гадав, ти не збираєшся нічого їй говорити» Дорікає він роздратовано. У мене мало не відвесає ще лепа. А я гадала, що Дейн не чіплятиметься до сестри своєї дружини. Бачу, ми обоє тебе розчарували. Хлопець довго дивиться на мене. І яка мій сприйняла це. Моє мовчання красномовно свідчить про сестрину недовіру. Вона не знала про інших жінок Ітани. Амі думає, що день був тільки з нею, і з самого початку. Хлопець дивиться і жалем, і від чого мені хочеться кричати. Отже, ти не зможеш облишити це все і жити далі. Заумирає розсягивши рота. Облишити? Змиритися, що чоловік Амі зраджував її? Чи що твій брат ціплявся до мене? Чи що мій хлопець мені не вірить? Гітан продовжує дивитися на мене. І хоча на його обличчі проблискує почуття провини, та все ж рішення непохитне. У котре, говорю, і я не вірю, що Дейн мав ті наміри, про які ти думаєш. Я не вірю, що він міг чіплятися до тебе. Хочу, щоб хлопець однозначно почув у моєму голосі, як ці слова шокують. Так ти маєш рацію, відповідаю я. Мені справді буде важко жити із цим далі. Коли він не вперед, гадаю, що просто підсувається до тарілки, але натомість Ітан зводиться на ноги. Ти мені справді дуже подобаєшся, тихо говорить він. Заплющує очі і змучено проводить рукою по волосю. Ти що там подобаєшся? Я божеволію від тебе. Моє серце стискається. Тоді зупинись і оціни ситуацію з іншого погляду, благаю його. Ну, навіщо мені обмовляти Дейна? У нас із Йітаном було так багато найрізноманітніших суперечок. І тепер вони видаються такими іграшково незначними. Усі ті історії із сиром у клярі, літаком, сім'єю Гамільтонів, Софії і сукнею Горошинки Скайдал, тепер я розумію то була лише можливість установити контакт одне з одним. Але тепер ми вперше у справжньому глухому куті, і я знаю, що Ітан збирається сказати. «Олів, гадаю, нам. Нам варто розійтись. Мені шкода. За кілька хвилин до відкриття в ресторані панують спокій і тиша. А я роблю фінальну перевірку своєї секції. Наталія – уже четвертий представник нашої родини, що випадково пробігає по скамелію рівно четвертій. Вона виправдовувалася, ніби хотіла привітатися із Девідом, бо не бачила його сто років. Але це все виявки, бо Дієго, який заходив на докучати мені вчора зі схожою відмаскою, розповів, що і Девід, і Наталія були в гостях у Марії менше тижня тому. Хоч інколи кількість і усюди дисущість родичів і дратують, зараз вони моя найбільша підтримка. «Навіть коли прикидаюся, наче ті постійні візити мене нервують, та моя сім'я добре знає, що відчуваю насправді. Бо коли б проблеми мав хтось із них, а таке стається нерідко, і я б неодмінно знайшла привід, аби заскочити до них на роботу рівно у четвертій». «Коли ми засмучені, ми їмо», – говорить Наталія, ідучи за мною із тарілкою їжі в руках – поки я поправляю бокали для вина на столі. «Знаю», – відповідаю зітхаючи, «але глянуся, більше не можу їсти». «Ти стаєш схожою на іграшкову фігурку Селени Гомес, у якої хіба що велика голова хитається туди-сюди, ніби в тих песиків у машинах. Вона щепає мене далі. «Це недобре». Уся родина знає, що Ітан порвав зі мною і що ми замі сваримося» хоча насправді жодних активних дій не відбувається. Я телефонувала сестрі кілька разів після тієї великої сцени, але за два тижні вона так і не відповіла. Останні десять днів родичі засипають мене під бадьорливими повідомленнями, а мій холодильник повинця набити їжею, котру мама щодня приносить від тіго Омара, Ксі Наталії, Камі, Мігеля. Тіо Юго, Стефані, Тіне. Схоже, вони розробили цілий календар підгодовування олів. Мої родичі постійно годують людей. Це їхня фішка. Очевидно, той факт, що я пропустила два недільні обіди поспіль, була на роботі, став сигналом підвищеної бойової готовності. А ще вони просто божеволюють від того, що не розуміють, у чому річ – але не можу їм дорікнути. Якби раптом Джулс, Наталія чи Дієго ні з того, ні сього заляли на дно, я б теж хвилювалася не на жаль. Та це не моя історія, не мені розповідати. Навіть не знаю, як пояснити, що відбувається. Більше того, за словами тіло б'юґа, котрий заходив до мене вчора, нібито щоб е взяти в Девіда контакт його страхового агента. Амі теж нічого не говорить «Я бачила Амі вчора», – повідомляє Наталія та робить довгу паузу, доки завершую поправляти все на столі і зводжу погляд на неї «І як вона?» – питаю, не здатна приховати хвилювання «Я справді дуже-дуже сумую за сестрою і мені серце кров'ю обливається через її мовчання Це ніби втратити кінцівку Щодня ледь не зриваюся, аби вдати «Гаразд, твоя правда, день нічого поганого не зробив, проте ніяк не можу вимовити цю брехню навіть для себе, стоячи перед дзеркалом». Слова застрягають у горлі, починаю лихоманити, усередині все стискається, а на очі набігають сльози. Не скажу, ніби трапилися аж надто жахливі речі. Хіба що за один день я встигла втратити роботу, сестру і хлопця. Проте просто закипаю від люті, тільки не згадаю про Дейна. Наче він дав мені болючого ляпаса. Наталія знизує плечима та прибирає якусь порошинку з мого комірця. Схоже, вона засмучена. Розпитувала мене про якусь триніті. Триніті? Перепитую і куперсаюся в думках. Сидки, я знаю це ім'я. Очевидно, дівчина писала дейно, і Амі побачила ці повідомлення в його телефоні. І я затуляю рукою рот. Про секс? З одного боку почуваюся спустошено, а з другого сподіваюся, це правда. Хочу, щоб Амі повірила мені. Ні-ні-ні, краще б я помилялася, ніж бачити страждання сестри. Та ніби просто запитала, чи він не хоче потусуватися. А день відповів щось типу «Я пас багато справ». Та Амі розсердилася, що він взагалі листується з якоюсь жінкою. Божечки, тріні ті. Це ж дівчина, статуювання, манко на дупі!» Наталія усміхається. «Здається, я читала цю книжку». Її слова смішать мене, а в голові таке відчуття, наче щойно прибрала павутиння з найтемнішого закутка кімнати. Ітан загадував жінку на ім'я Трініті. Вона, я замовкаю, нікому з родичів не розповідала про сказане Ітаном. Можна було б спробувати вщент розгромити дейнуву легенду про вірного чоловіка. Але хіба ж це щось дасть? Не маю жодних доказів, ніби він зустрічався з іншими жінками до одруження з Амі. Я не маю жодних доказів його непристойної пропозиції в барі. Усе, що я маю, це репутація вічного песиміста – і я не хочу, щоб уся родина дивилася на мене так, як Ідан, коли зрозумів, що навіть моя сестра-близнючка вважає, наче я все вигадала. «Вона що?» – допитується Наталія, коли замовкає. «Та не зважай, а ну завжди, – говорить вона, згоряючи від цікавості. У чому річ?» Ви з сестрою поводитесь вкрай дивно останнім часом. І я хитаю головою, відчуваючи, як сльози не вертаються на очі. Над, я не можу. Просто хочу, щоб ти була з Амі. Грест? Та киває без жодних вагань. Я не знаю, хто така Трініті, кажу і роблю глибокий вдих. Але більше не довіряю Дейну. Після опівночі я беру свою сумку із шавки під сопці, перекидаю її через плече та виходжу з ресторану. На телефон не хочу й дивитись, а Мін не пише, Ітан не дзвонить. А нарешту 40 сорок повідомлень, котрі я щораз бачу на екрані, мені нема чого відповісти. Але коли я майже доходжу до автомобіля, то... Повідомлення. І відамі. Повідомлення. На дворі лютий мороз, а на мені лише чорна спідниця і тоненька біла сорочка, проте я відразу ж зупиняюся. Амі надіслала скріншот адресати Дейнового листування. Бачу там звичні імена – Амі, Ітан, ще кілька Дейнових друзів, однак фігурують також якісь Кесі, Трініті, Джулія. Сестра пише в наступному повідомленні. Ти про це говорила? Я не знаю, що відповісти. Звісно, чую носом. Це жінки, з якими Тейн спав. Але хто ж скаже, напевне, вони запросто можуть виявитися його колегами по роботі. Відписую. Не маю уявлення, хто це. Якби мала перелік імен, показала б тобі. Чекаю на відповідь сестри, та вона не відписує. А я вже перетворююсь на бурульку, тож застрибую в машину і вмикаю опалення на максимум. Коли до мого будинку залишається три квартали, телефон знову дзенькає. День учора забув телефон удома. Я просиділа дві години, намагаючись відгадати його пароль, а виявилось чотири одиниці. Амі пише щось іще Я надіслала собі всі скріншоти У усіх повідомленнях жінки запитують те саме Чи день не хоче потусуватися з ними Це що означає «давай переспимо»? Я дивлюся на екран Амі, ти знаєш, що я про це думаю? Олі, а що як ти мала рацію? «Що, як він справді зраджує мене? Що, як він зраджував мене весь цей час?» Моє серце розривається на шматки. Половина серця належить сестрі і відчуває весь той біль, який їй доведеться пережити. Друга ж половина завжди буде битися для мене, навіть коли абсолютно всі відвернуться. «Мені шкода, мій. Я не знаю, що сказати». Може, відповісти на якесь із повідомлень? Я округлюю очі, дивлюсь на екран Із його телефона, від мені Дейна? Так Можна спробувати, хоча навряд ти отримаєш чесну відповідь Чекаю Здається, серце от-от вистрибне Я боюсь я не хочу, щоб це виявилось правдою. Я знаю, Люба. Я теж не хочу, щоб це виявилось правдою. Я зроблю це сьогодні, увечері. Глибоко вдихаю, заплющую очі і повільно випускаю повітря. Мені нарешті повірили. Та сподіваного полегшення геть не відчуваю. Якщо буду тобі потрібна, я тут Хоча я зовсім нещодавно, два місяці була безробітною Більшу частину того часу шукала роботу Або ж допомагала Амі готуватись до весілля Та зараз необхідно щоразу вигадувати, чим себе зайняти у вільний час Бо інакше починаю думати про Ітана або про Амі Сестра мовчить увесь наступний день І цього у мене на душі камінь завбільшки обільшки з Техас. Кортить дізнатися, як усе минуло з Дейном учора ввечері Дізнатися, чи написала Амій повідомлення І чи висунула чоловікові звинувачення Та що було далі і Я тривожуся за сестру і хочу, аби вона була в безпеці та я зовсім нічого не вдію Навіть Ітану не можу зателефонувати Бо той цілковито І беззаперечно вірить в образ святого Дейна А що у мене сьогодні вихідний То завдання номер один Вибратися з квартири та істине думок Не люблю ходити в тренажерний зал Але щоразу, коли опиняюся перед боксерською грушою Дивуюсь, як добре почуваюся я також почала вигулювати собак із місцевого товариства захисту тварин і завела собі нового приятеля золотого ретривера на ім'я Скіпер. Думаю, чи не привезти його мамі як сюрприз. Щоправда, не знаю, чи то буде хороший чи поганий сюрприз. Власне, тому досі, думаю. Також допомагаю кільком сусідам розчищати тротуар під будинком. А ще відвідую дискусію про мистецтво і медицину в Центрі мистецтв Вокера та зустрічаюся з Дієго на пізній обід. Він також іще не говорив сьогодні замі. Дивно усвідомлювати. Щойно я припинила рухатися кар'єрними сходинками, біговою доріжкою, і як моє життя раптом знову стало належати мені. Здається, ніби... Вперше, за багато-багато років я нарешті можу підвести голову і нарешті можу дихати Тепер не дивуюся, що Ітан нічого не знав про мою роботу Я ж бо про неї ніколи нічого не розповідала Робота була лише справою, якою займалася, а не моїм покликанням І хоча зараз доволі важко, бо сумую за Ітаном, ну вже сумую Сумую, так сильно, що аж болить. І відсутність тягара корпоративної праці на плечах – це вже неймовірне полегшення. І я ніколи не знала, що необхідна саме така свобода. І ще ніколи так добре не відчувала себе та свої потреби. Амі телефонує о п'ятій. Щойно заходжу до квартири. Я не чула голосу сестри вже два тижні, і тепер мій власний тримтить у слухавці. «Алло! Привіт, Оліп!» Витримує довгу тиху паузу. «Привіт, Аміп!» Хрипким і здушеним голосом вона просить. «Пробач мені!» Доводиться ковтнути кілька разів, щоб не заважав клубок в горлі. «Ти в порядку?» «Ні», – відповідає сестра, потім додає «Власне, хочеш прийти сьогодні ввечері?» «Я зробила лазанью. «Замислююсь» «А день буде вдома?» «Він приїде пізніше», – швидко відповідає Амі «Будь ласка, Оль, ти мені дуже потрібна сьогодні» Щось у її тоні підказує – Йдеться про щось більше, ніж просто посиденьки сестер. Хараст, чекай за двадцять хвилин. Я щодня бачу своє відображення у дзеркалі. Тож немає нічого незвичного в образі Аймі, що стоїть на ганку і виглядає мене. А втім, відчуття все ж дивні. І ще ніколи не було такого, щоб ми не бачилися цілі два тижні. Навіть за студентських років. Я навчалася в університеті Міннесоти, вона в університеті Святого Томаса. Та навіть у найзавантаженіші тижні ми обов'язково бачилися на недільних обідах. Обіймаю сестру, міцно-міцно, як тільки можу, і стискаю ще сильніше, коли розумію. Вона плаче. У мене таке відчуття, наче надовго затамувала подих, і тепер нарешті... Здатна вдихнути на повні груди. «Я скучила за тобою», – ледь вимовляє Амікрі з притискаючись до мого плеча. «Я скучила за тобою більше». «Повне лайно», – скажеться вона. «Розумію», – відступаю назад, витираючи сльози з її обличчя. «Ну, ти як?» «Так». Да. Амі замовкає, і ми сумно усміхаємося одна до одної. Бо я і без слів телепатично відчуваю все, що хоче сказати сестра. Сігула син перетворив моє весілля на кошмар. Потім я не поїхала на свій медовий місяць. А тепер ще я дізналася, що чоловік, ймовірно, мене зраджує. Поки жива. Ін уже вдома? На роботі сестра випростується, робить глибокий вдих і опановує себе. Буде вдома близько сьомої. Емі розвертається і заводить мене до середини. Я люблю їхній будинок. Він просторий, світлий, і я тішуся, що в амі такий гарний смак. Бо, якби декором займався день, то все було б у фіолетових кольорах футбольної команди «Міннесота Вайгінс». На стінах висіли б мішені для дарцю, десь стояв би хіпстерський шкіряний диванчик і виготовлений на замовлення візок для коктейлів, яким господар ніколи б не користувався. А мій до кухні наливає нам два келихи вина. Я усміхаюсь, коли сестра дає мені келих. Ага, то ось який вечір на нас чекає. Вона киває, усміхаючись, але усвідомлює. Попри цю усмішку щасливою мій зараз точно не почувається. Ти навіть не уявляєш, який вечір на нас чекає. Відчуваю, що слід мало не на вшпиньках ходити довкола цієї делікатної теми. Утім, не втримуюся і запитую. Та ти таки взяла його телефон минулої ночі. Є якісь новини? Так. І Я взяла його телефон. Амі робить довгий ковток, а тоді дивиться на мене понад краєм свого келиха. Можна я розповім тобі про це пізніше? Вона нахиляє голову, запрошуючи до вітальні, де на нас уже чекають дві тарілки з лазанєю на маленьких переносних столиках перед телевізором. Що ж, на вигляд доволі затишно, хвалює її. Амі робить реверанс Сідає на диван і вмикає «Любов – це хвороба» Ми пропустили цей фільм, коли він ішов у кінотеатрах І домовились подивитися його згодом Тож я мало не розчулююся, що сестра чекала, щоб переглянути його зі мною Лазанія Божественна. та й фільм такий чудовий, що я майже забуваю про Дейн Аж раптом, за годину після початку фільму і чиняються вхідні двері А мій враз наче підміняють Вона сідає рівненько, складає руки і робить глибокий вдих Уся гаразд раз, шепочу Невже я потрібна для моральної підтримки, щоб сестра вивела свого чоловіка на чисту воду? Навіть не знаю, це видовище буде фантастичним чи нестерпним Може два в одному? Чую, як Дейн кладе ключі на стільницю, перевіряє пошту, а тоді гукає. – Привіт, маленька! – Привіт, сонце! – відповідає вона фальшиво-жвавим голосом. У моєму животі все стискається у перечутті чогось поганого. І ось Дейн у дверях кімнати. Вітається він здивовано і невдоволено. – О, oh, привіт, Олів! – я навіть не завдаю собі клопоту оглянутися. «Іди до біса, А мій мало не захлинається вином. А тоді дивиться на мене очима, що аж сяють від захвату і напруги. «Сонце там, у духовці лазані, коли хочеш!» Відчуваю, як день продовжує свердлити поглядом мою потилицю. Я це точно знаю. І він стоїть позаду ще кілька секунд, перш ніж промовляє тихим голосом. Гаразд, візьму собі шматочок і залишу вас на одинці. Дякую, котику, вигукує Амі. Вона дивиться на годинник, а тоді тягнеться до пульта, щоб зменшити гучність. Я так хвалююся, що мене аж нудить. Амі, питаю, нахилившись не до неї, поясни, у чому річ. Я написала їм, відповідає сестра, і в мене відвисає щалебо. Хотіла б зараз закричати. Обличчя її таке напружене, бачу, що сили тримається, аби не заплакати. Я просто мусила це зробити. Що саме зробити, ані? Допитуюсь я, але перш ніж вона встає відповісти, лунає дзвінок у двері. Сестра кидає блискавичний погляд на кухонні двері, і ми чуємо, як Дейн іде коридором відчиняти. Повільно, так повільно, що видно її тремтіння а Мі підводиться на ноги. «Хоти!» – тихенько каже вона мені, а тоді лукає до Дейна, неймовірно спокійним і врівноваженим голосом. «Хто там?» І я виходжу слідом за Амі і бачу. Дейн відчайдушно намагається випроводити назовні якусь жінку, і серце моє завмирає. Невже сестра написала тим жінкам від Дейнову імені і запросила їх сюди? «Хто там сонце?» – знову повторює Амі безновинним голосом. Жінка проштовхується повз Дейна і питає. «А це хто?» Його дружина Амі». Простягає руку сестра. «А ти яка з них?» «Яка я з них?» Перепитує жінка занадто приголомшена, щоб відповісти Аміру костисканням. Вона дивиться на Дейна. Її обличчя блідне. «Я Дейн обертається до моєї сестри. «Він мертвотно білийсь!» «Маленька...» Уперше в житті бачу, як Амі кривиться від цього звертання, і мені хочеться запустити салют радості в небо, бо я так і знала, що сестра ненавидить, коли чоловік так її називає, і просто вдає, наче їй подобається. Даруй, Дейне, говорить Амій солодким голосом. Але я тут саме знайомлюся з однією з твоїх пасій, і я бачу паніку в його очах. «Це зовсім не те, що ти думаєш!» «А що я по-твоєму думаю, маленький?» Питає вона. Ще одна машина під'їжджає до будинку. Із неї неспішно виходить жінка, намагаючись зрозуміти, що за сцена розгортається перед її очима. Вона така на вигляд, наче щойно повернулася з роботи. У формі медсестри, а волосся закручене в пучок. І «Я розумію». Люди так не вдягаються, коли хочуть справити на когось враження Люди так вдягаються, коли знають когось уже дуже-дуже давно І почуваються комфортно поруч із ним Я людей на очима Аймі озирається на мене через плече і припускає Це, мабуть, Трініці От такої. Моя сестра спокійно зводить рахунки з Дейном, і їй навіть не потрібен контрольний список для того. Справжнє божевілля ядерного рівня. Дейн відтягує Амі в бік і нахиляється до неї, запитуючи. «Ей, сонечко, що ти робиш?» «Я вирішила познайомитися з ними». Її підборіддя тремтить, і на це боляче дивитися. «Побачила повідомлення на твоєму телефоні!» «Я нічого не...» – починає він «О, ні!» – тихо заперечує Кесі «Минулого тижня ти дуже навіть... Чого?» Вона дивиться на Аймі, а потім на мене «Я не знала, що він одружений!» «Присягаюсь, уявлення не мала!» Жінка розвертається і прямує назад у своєї машини Проходячи повз іншу жінку, котра зупинилася за кілька метрів від будинку, очевидь, ця Трініті вже зрозуміла, що тут відбувається. «Ти одружений!» – просто говорить вона звіддалік. «Він одружений!» – підтверджує Ані. Трініті знов переводить погляд на Дейна, який сідає на сходах і закриває обличчя руками. «Де й не?» – дорікає вона. «Мені шкода!» Треба віддати Трініці належне, адже вона повертається до Амі і пояснює. «Якщо це хоч якось покращить ситуацію, то скажу. Ми з ним уже деякий час не зустрічалися». «Деякий час? Це скільки?» – запитує Амі. «Ну, місяців і сп'ять або що» каже Трініті, знизуючи плечима. Сестра киває, дихаючи глибоко та швидко, аби не заплакати. «Гамі, – прошу я, – іди всередину, Приляж, а я прийду за хвилю». Вона слухається, заходить до будинку, ухиляючись від простягнутої дейнової руки. На вулиці грюкають дверцята ще одного автомобіля – і моє серце знову барабанить у шаленому ритмі. Скільки ж іще жінок приїдуть сьогодні? Але це не чергова жінка. Це Ітан. Він щойно з роботи. У сірих штанах та блакитній сорочці. І такий, такий неймовірно гарний, що важко стояти. Я абсолютно шокована від усього цього і намагаюся триматися купи, аби допомогти сестрі. А все ж варто лише мені побачити Ітана, як я вже сама не своя. «До речі», – говорить Амі, визираючи за дверей, – «Ітана, я теж запросила Олі. Гадаю, йому варто перед тобою вибачитись». А потім сестра тихо зачиняє за собою двері. Зираюсь і стрініть, яка іронічно всміхається до мене. Удачі за цим, киває Надейна і додає. А я ще подумала, як дивно, що ти написав після кількамісячного мовчання. Жінка кусає губи і дивиться на день радше з огидою, аніж із сумом. Сподіваюсь, вона тебе кине, сказавши це, і сідає у машину та їде геть. Ітан зупиняється за кілька кроків від нас і насуплено споглядає всю цю сцену. Тоді звертається до мене. Олів, у чому річ? Гадаю, ти прекрасно розумієш, у чому річ. День зводить угору червоні набряклі очі. Вочевидь він плакав, затуливши обличчя рукою. Амія покликала їх усіх сюди. Він зводить руки вгору на знак поразки. Дідько, я не можу повірити в те, що сталося. І там знову дивиться на мене, а потім повертається до брата. Але ж ти з ними не. Лише пару разів із Кесі, виправдовується день. І ще триніці п'ять місяців тому, допомагаю пригадати. Знаю. «З'ясування наших із Ітаном стосунків зараз не на часі, але не можу встояти, обдаровую хлопця, промовистим. А я казала поглядом». «Який же я ідіот!» – стогне день. Мої очі вхоплюють ту мить, коли Ітан нарешті починає розуміти, що тут відбувається. Наче якийсь невидимий кулак ударяє його в груди. І він відступає на кілька кроків – перш ніж звести на мене погляд, повний абсолютного усвідомлення, котре мало з'явитися ще два тижні тому. Боже, від цієї миті слід би відчути солодке задоволення. Проте мені зараз зовсім не солодко. Немає нічого приємного. Олів, говорить Ітан з душаним голосом, сповненим каяття, Не треба. Прошу його. На мене чекає сестра, котрій потрібна допомога. І я не маю ані секунди часу для нього чи й його нікчемного брата. Коли поїдеш, забери тейна із собою. І я розвертаюся, заходжу назад у будинку і, навіть не оглянувшись на зачиняю за собою двері. Отримую та йонорую дзвінок Єдітона лише за декілька годин. Напевно, хлопець займався Дейном. Я, можна сказати, теж займалася Дейном. Енергійно пакувала його речі. Відчуваю всю силу, бажання сестри, чим швидше виставити чоловіка з дому. Мабуть, уперше за своє життя Амі навіть не клопочеться пошуками купонів на снижку, коли виряджає мене по коробки до магазину «Меннарц». Я не хотіла залишати її саму, тож зателефонувала мамі, а та привезла із собою ще й Наталію, Джулс, Дієго, Стефані. Стефані ж вочевидь написала Тіо-Омару та його дочці Тіні, аби прихопили побільше вина. Тіна і Тіо-Омар – також узяли печиво, на додачу до цілої машини наших кузенів. Тож Амі ще й не встигла вимовити «Хай котиться той день під три чорти», як двадцять дві пари рук уже почали спаковувати в коробки кожнісінький слід Дейна Томаса в будинку і виносити коробку за коробкою в гараж. Знесилені, але сповнені відчуття виконаного обов'язку ми всі врешті всідаємося у вітальні, хто де бачить вільний клаптик горизонтальної поверхні, і одразу беремося до нових завдань. Я обіймаю Амі, Наталія постійно підливає її вина, мама масажує її ноги, Тіо Омар час від часу підкладає нову партію печива в тарілку Амі, Джулс і Дієго відповідальні за музику. Дейна походжає сюди-туди кімнатою, детально описуючи, як саме збирається каструвати Дейна, а всі решта готують стільки їжі, що її вистачить аж до наступного місяця. «Ти плануєш розлучитися із ним?» – обережно запитує Стеф, і всі чекають, що мама от, -от почне затихатися від цього запитання, але вона сидить спокійно. Сестра киває, не відриваючись від свого бокалу, і мама відразу починає Звісно ж, амі розлучиться з ним. Ми всі дивимося приголомшено, і нарешті вона роздратовано зітхає. Припиніть! ви що гадаєте, моя донька, цілковита дурепа, аби загрузнути в такій самій божевільній грі, яку її батьки ведуть уже 20 років. Ми самі ззираємось, а тоді починаємо. Сміятися. Секундне сумяття і вся кімната тоне в сміху А потім навіть мама не витримує та приєднується до решти У мене в кишені знову дзвонить телефон Зиркаю на нього, але не встигаю сховати достатньо швидко мій помічає фотографію Ітана на екрані І я відхиляю виклик Амін хиляється до мого вуха. «Воу, а гарне було фото. Де це ти його зробила?» Правду кажучи, тепер трохи боляче пригадувати день, коли ми з Ітаном взяли в оренду мустанг і їздили у Мауї, Уперше, почуваючись близькими, тієї ночі хлопець поцілував мене. «Це було біля накалели – і Відповідає неохоче. «Там гарно?» «Так, неймовірно. Ося та поїздка була неймовірною. Завдяки тобі, до речі. А мій міцно заплющує очі. Я така рада, що ми з Дейном не поїхали». «Серйозно?» – питаю вражено. «Зараз немає причин шкодувати». Адже ще більше спогадів гарних було б зруйновано. Я мала б здогадатись, що то був поганий знак, коли абсолютно всі, крім вас, з Ітаном, отруїлися на весіллі. Це нам всесвіт послав знак. Боже, тручається мама. Бейонце, прорікає дієку, підіймаючи палець догори. Це ви з Ітаном маєте бути разом. Каже Амі А не ми з тайном. Погоджуйся Киває мама І я Каже тіо Омар Махаю руками, щоб вони зупинились Слухайте Не думаю, що в нас із Ітоном може вийти Телефон знову целенчить Амі зазирає прямо мені в очі Її погляд раптом стає абсолютно ясним «Ін завжди був хорошим братом, правда ж?» «Так, він був хорошим братом», – погоджуюся «Але не найкращим хлопцем чи родичем», – Нахиляюся вперед і цілую її в ніс. «А ось ти в нас найкраща дружина, сестра та дочка І всі тебе дуже люблять», «Погоджуюся!» – знову киває мама. «І я!» – підтакує Дієго. «І ми!» – і вигає ми, ми. хор голосів із кухні. Хороший брат і далі дзвонить мені двічі на день приблизно тиждень. А потім переходить на повідомлення. «Пробач!» «Олів, будь ласка, зателефонуй. Я останній йолуб Коли не відповідаю на жодне з них, то хлопець, схоже, нарешті розуміє мій натяк і припиняє надокучати. Але я не знаю, краще мені від цього чи гірше Принаймні, коли Ітан дзвонив та писав, було ясно, і він думає про мене А тепер, можливо, вирішив забути і рухатися далі І я вже сама не тямлю, які почуття викликає в мене ця думка з одного боку, хочеться послати Ітана подалі, бо він не підтримав мене і дозволив своєму братові бути підлим хлопцем і чоловіком. І був таким тупим ідіотом, та не помічав, що його рідний брат – серійний зрадник. Але з іншого боку, що б я зробила в подібній ситуації, щоб захистити Амі? Може, також не змогла б побачити її брехню, як Ітан не бачив Дейнову. До того ж, Ітан був таким ідеальним у всьому іншому. Дотепний, веселий, неймовірний у ліжку. Правду кажучи, так тупо втратити хлопця не тому, що ми не підходили одне одному, а через сварку щодо історії, котра навіть не стосувалася нас. Бо насправді ми чудово підходили одне одному. А от наше розставання – Опаки, якесь непотяще і незавершене. Десь тиждень після того, як День з'їжджає від Амі, я перебираюся зі своєї квартири до її будинку. Сестра не хоче залишатися сама, та й мені ця ідея теж подобається. Я б воліла трохи заощадити і купити власне житло, або ж відкласти гроші і вирушити в якусь подорож, щойно зрозумію, котру саме обрати. Життя відкриває переді мною численні можливості – кар'єра, мандрівки, друзі, нові місця. І хоча зараз у голові хаос, труднощі і суцільний безлад, втім, я ще ніколи не любила себе більше, ніж тепер. Дуже незвично відчувати гордість просто тому, що дбаю про себе та своє життя. Може, це і є дорослішання? Амі, така сповнена дивної твердої рішучості, що, здається, навіть почувається добре, коли день забирає свої речі з гаража і офіційно виїжджає. Складається враження, ніби той факт, що він покидьок, допомагає сестрі пережити все. Розлучення, звісно, процес несприємних, але Амі підходить до цієї процедури зі списком справ у руках і з тією ж спокійною розважливістю, з котрою брала участь у сотнях розіграшів, виборюючи медовий місяць. «Я завтра йду на вечерю з Ітаном», – ні з того, ні сього, – повідомляє вона, поки готую панкейки на вечерю. Один панкейк погано перевертається, згортається, а тісто протікає на край сковорідки. «Чого б це?» «Бо він попросив мене», – пояснює сестра таким тоном, ніби це абсолютно очевидно. «І тому що бачу, як йому погано. Я не хочу карати Ітана за дейнові гріхи». Кидаю на неї насуплений погляд. «Ну, вже шляхетно з твого боку, але ж ти знаєш, можеш покарати Ітана за Ітанові гріхи!» «І він не зробив мені нічого поганого!» Амі підводиться, щоб налити собі ще води. «Це тобі він завдав болю, і я впевнена, хочу спокутувати свою провину. Але це вже ваші справи. Утім, ти повинна спершу відповісти на його дзвінки». Я нікому нічого не винна Ітану Томасу й поготів Амі мовчить у відповідь Тож мої слова луною повертаються до мене самої І я усвідомлюю, як вони звучать Абсолютно безжально Її водночас дуже знайомо Давно не була такою олів І така олів мені тепер зовсім не подобається Гаразд, додаю Розкажеш, як усе пройшло, і тоді я вирішу, чи заслуговує він на телефонний дзвінок. Як я розумію, вечеря Аміта Ітана минула чудово. Хлопець показав їй фотографії з нашої подорожі на Мауї, трохи відгріб задейнові прохріхи, але загалом цілком підкорив Амі. «Так, так, він уміє зачарувати всіх за вечерю, кажу я, сердито виймаючи посуд із посудомийки. «Пам'ятаєш вечерю з Хамільтонами на Мауї? «Ага, Ітан розповідав про ту вечерю», – відповідає Амі. «Щось про те, як його запросили до клубу, де жіночки розглядають свої статеві губи в «Сестра робить ковток вина». «Але я не хотіла слухати деталі». Він сумує за тобою. Намагаюся вдати, ніби мені від цих слів зовсім не перехоплює подих, але знаю, амі бачить мене наскрізь. А ти сумуєш за ним? – запитує вона. Так, – зізнаюся покірно, не бачачи сенсу брехати. Ну вже. Та я відкрила йому душу, а він у неї плюнув. Закриваю посудомийку і нахиляюся на стільницею, дивлячись прямо на Аймі. Не впевнена, чи я така людина, що зможе відкритися знову. «Гадаю, ти саме така людина!» «Та коли це не так?» – питаю. «Тоді я розумна, правильно?» Сестра усміхається мені, але ця її нова усмішка якась така стримана, що в мене мить серце». День убив щось в Амі. Убив оптимізм, безневинне світло її душі, і від цього хочу кричати. Раптом усвідомлюю всю іронію ситуації. Я не хочу дозволити Ітану знову зробити мене цинічною. Мені подобається мій оптимізм, моє безневинне світло душі. Знай, і я тобою пишаюсь, раптом говорить Амі. Дуже змінилася Дійсно Почуваюся так, наче моє життя Знову належить мені Та я навіть не підозрювала Яке потрібне буде Схвалення сестри Беру її руку І злегка стискаю Дякую Ми дорослішаємо. Когось просимо нести відповідальність За свої вчинки А комусь даємо шанс Залагодити свої вона замовкає і дивиться на мене з усмішкою Хіба б тобі не було дивно, якби ми з Їдоном знову зійшлися? Запитую врешті Вона хитає головою і швиденько робить черговий ковток вина Зовсім ні, навпаки, тоді б я знала Усе, що відбувалося останні три роки, не було намарно Амі відводить погляд у бік та хоч як би їй не хотілося визнавати, це говорить. І що на все була причина. Знаю, немає сенсу шукати причини, чекати на знаки долі чи вірити у висіння. За останній місяць я пізнала силу вибору. І тепер слід буде зрозуміти, який вибір зробити щодо Ітона. Пробачити чи відвернутися від нього назавжди. І ось одного вечора я неочікувано постаю перед цим вибором. Спочатку трапляється дещо зовсім неочікуване і жахливе. Я відпрацьовую собі безтурботно вечірню зміну, аж раптом бачу, як за столик у моїй секції ресторану всідаються Чарлі та Моллі Камільтони. Важко звинуватити нашу адміністраторку Шеллі, Бо ж звідки її знати, що то був найгірший вибір столика для цих гостей? Коли підходжу, і вони зводять на мене очі, западає мертва тиша «Вітаю», – кажу я Містер Гамільтон визирає за меню, не вірячи власним очам «Олів?» Робота офіціантки мені справді приносить набагато більше задоволення, ніж я гадала але ніяк не тішить зніяковіння містера Гамільтона. І він розуміє, що я не просто привітатися підійшла, а обслуговувати їх за вечерею. Зараз нам усім буде дуже незручно. Містере Гамільтоне, місіс Гамільтон, дуже рада вас бачити!» Бадьоро усміхаюся, киваючи по черзі їм обом. А всередині кричу, ніби жінка з фільму «Жахів», за якою женуться з бензопилою. Я відповідаю за ваш столик, та певно, нам усім буде зручніше, якщо вас пересадять до якогось іншого офіціанта. Містер Гамільтон осяює мене своєю спокійною, щедрою усмішкою. Нам і так підійде, якщо вам підійде Олів, Моллі дивиться на нього, насупившись. Гадаю, Олів намагається сказати, що їй було б зручніше не обслуговувати чоловіка, котрий звільнив її першого ж робочого дня. У мене очі лізуть на лоба. Невже Моллі на моєму боці? Я знову усміхаюся їй, потім Гамільтону, намагаючись тримати професійну дистанцію. Це забере якусь хвилинку. Маємо для вас прекрасний столик біля вікна. Напружена, мов у лабетах, іду й чую, як моллі сичить до чоловіка. Ну, що, Чарльз, тепер ти собою задоволений? І ще й досі нікого не знайшов на ту посаду. Слова луною віддають моїй голові, доки поспішаю до шеллі. Пояснюю її ситуацію, і адміністраторка швиденько організовує інший столик. Гамільто не пересідають. Отримують безкоштовний аперитив, і я видихаю з неймовірним полегшенням. Але щойно повертаюся до своєї секції, як бачу. За тим самим столиком тепер сидить Ітан Томас, одягнений у барвисту гавайську сорочку з яскравою гірляндою пластикових квітів на шиї. Коли я з роззявленим ротом підходжу до нього, то помічаю – Хлопець приніс пластиковий стаканчик із величезною наліпкою ,99 – один долар центів. «Що заради всього святого тут відбувається?» – питаю, усвідомлюючи, що зараз принаймні половина відвідувачів і стільки ж працівників ресторану витріщаються на нас. Таке враження, наче всі вони знали, що Ітан буде тут. «Привіт, Олів». Тихо, говорить він. І я... І він усміхається, і всередині мене відбувається щось дивне, коли бачу його хвилювання. Просто прийшов поцікавитись. Чи ви тут раптом не подаєте майтай? На думку спадає одне. Ти п'яний? І я намагаюся зробити широкий романтичний жест для правильної людини. Пам'ятаєш, який смачнющий майдай, киває на склянку. Звичайно, пам'ятаю. Гадаю, саме того дня я в тебе і закохався. Обертаюся на шеллі, але вона уникає мого погляду. Кухонний персонал тікає назад до кухні. Девід, що стоїть біля графини з водою, вдає, ніби переглядає на айпаді щось дуже важливе. І на мить мені навіть здається, що помічаю чорняве волосся Амі, яка біжить коридором до вбиральні. Але я відразу відкидаю цю думку. Сестри тут не може бути. «Ти закохався в мене?» – шепочу я, вручаючи Ітанові меню і жалітно вдаючи, ніби нічого такого не відбувається. «Так, закохався. І дуже сумую за тобою». Я хотів попросити в тебе вибачення. Тут? Тут. Поки я на роботі? Поки ти на роботі. Збираєшся повторювати кожне моє речення? Ітан намагається перебороти усмішку, але я бачу, наша невеличка розмова примушує його аж світитися зсередини. Я відчайдушно приховую, що зі мною відбувається те ж саме. Ітан... Тут там Томас робить широкий романтичний жест У потворній сорочці із саморобним стаканчиком для майтаю Мій мозок потребує трішки часу, щоб збагнути усе Адже працює не в такому шаленому темпі, як серце А воно гупає в грудях, як молоток Власне кажучи, серце б'ється надто сильно Мені аж голос тремтить. «Ти що і Гамільтонів підключив для повного ефекту?» «Гамільтонів?» – перепитує хлопець і обертається до їхнього столика. «Вау!» І він нахиляється і дивиться на мене неможливо смішними, широко розплющеними очима. Наче в цій сорочці є хоч найменший шанс лишитись непоміченим. «Ох, не. «Нічого собі!» – каже він. «І вони тут!» Збіг. І дуже незручно. Ой, це, мабуть, незручно!» – дивлюся на яскраву сорочку Ітана та на його чашку, що геть не вписується у вишуканий, спокійний інтер'єр камелі. Ітан без краплі сорому виструнчується на своєму місці і промовляє. «Ти готова до дечого справді незручного?» І з цими словами він починає розтібати сорочку. «Що ти робиш?» – шеплю я. Ітане Не смій знімати!» Хлопець лише знизу і плечима усміхаючись, і будь-які слова вже неважливі, бо під сорочкою на ньому блискуча зелена майка, така схожа на «Тільки не говори, що це…» Дивуюся, що сили, здушуючи сміх, який от-от вирветься з мене. То та допомогла, підтверджує Ітан, і дивиться вниз на свої груди. Ми зробили цю майку з її сукні. Твоя ж сукня, вочевидь, висить собі спокійно в шафі. Я її спалила, брешу швидко, і Ітан зводить брови, наче от-от почне дорікати мені за такий вчинок. Ну, добре, добре, не спалила, але хотіла. Не втримуюсь і торкаюся рукою гладенького Атласу. Хай я й не знала, що ти встиг прикипіти до неї. Ясна річ, єдине, що може бути краще за тебе у тій сукні, це ти без тієї сукні. І там підводиться, і тепер уже справді всі дивляться на нього. Хлопець високий, сексуальний, і на ньому супервідверта, блискуча зелена майка. Ітан, звісно, у чудовій формі. Та все ж, це, направду, жахливий колір, кажу я. Знаю, весело відповідає він. Якщо колір не пасує навіть такому красунчику, як ти, то це багато про що свідчить. Тепер Ітан усміхається спокусливо, сексуально. «Вважаєш мене красунчиком?» «У поганому значенні цього слова». Хлопець сміється з моїх слів, а мене, мов, струмом пронизує від того, як сильно я люблю цю усмішку. «Кажеш, красунчик, у поганому значенні. Ну, гаразд. Ти найгірший!» Шепочу, але продовжую усміхатися і не відходжу від Ітана, коли той простягає руку до мого стегна. Може, це і правда, погоджується хлопець, але пам'ятаєш мою монетку. І річ не стільки в тому, що вона приносила щастя, скільки в тому, що нагадувала про випадки, коли зі мною траплялися хороші речі. І він показує рукою на свою сорочку і грайливо рухає бровами вгору-вниз. Я хочу знову бути з тобою, Олівія мовлю, обводячи поглядом ресторан і відчуваючи тиск, прикутує до нас уваги. «Здається, ми з хлопцем прямуємо до примирення. І хоча від цього тішиться моє серце, груди і інші пікантні частини тіла, усе ж важко закрити очі на глибшу проблему, на те, що він не повірив, коли я говорила правду. «Ти зробив мені дуже боляче». Між нами була така рідкісна, неймовірна щирість, а коли ти поставив мою чесність під сумнів, стало дуже важко. І я знаю. Хлопець нахиляється, і його губи опиняються прямо біля мого вуха. Варто було дослухатися до тебе. Варто було дослухатися до власних інстинктів. І я ще дуже-дуже довго буду про це шкодувати. У мене на поготові дві відповіді. Одна радісна. Ну, гаразд, зробімо це. А друга? Ні-ні, ні за що у світі. Перша легка і безтурботна, а й другої спокійно, безпечно і звично. І хоча так добре бути обережною і обрати ліпше самотність і нудьгу, ніж розбити серце. Я... Більше не хочу всього звичного і безпечного. Гадаю, заслуговуєш на ще один шанс. Урешті відповідаю Ітанові в сантиметрі від поцілунку. Зрештою ти робиш класний масаж. Його усміхнені губи опиняються на моїх вустах і весь ресторан вибухає оплесками». Люди навколо нас підводяться зі своїх крісел І я нарешті усвідомлюю Чоловіки в кутку – це тато і Дієго в перуках Жіночки за столиком у кінці залу Мама – тія Марія, Ксімена та Джулс Дівчина, що йшла коридором до обиральні Це справді Амі Ресторан повен моїх родичів вони підводяться зі своїх місць і аплодують, наче я найщасливіша жінка у світі. Проте, може так воно і є? Я озираюся і бачу біля вікна Гамільтонів, що також стоять і плескають. Підозрюю, вони не просто так завітали сюди сьогодні. І явно це Амі покликала їх, аби побачили, що спільна пригода на Мауї переросла в таку от нашу пригоду з Ітаном, Свідками чого вони сьогодні стали А втім, усе байдуже Навряд чи я колись уявляла щастя Саме так Удача, доля чи вибір Хай що воно було Я готова на це підписатися Притягую Ітана ближче до себе Торкаюсь руками Ковської поверхні його майки І тону у нашому поцілунку Епілох Два роки по тому Ітан Схоже, вирубився Він що, слину пускає? Такий милий, коли спить А сон має ні в руку, глибокий Закладається в студентські роки Йому не раз розмальовували обличчя вночі Зазвичай він спить не так міцно Пауза. І я намагаюся розплющити очі, але досі не можу прогнати сон. Аж кортить леснути його, щоб розбудити, чи це не дуже гарно? Не дуже. Багато хто вважає, ніби моя дівчина та її сестра такі схожі між собою, що в них навіть голоси однакові. Але за два роки я вже навчився розрізняти їх. В обох голоси м'які. З майже невідчутним акцентом, але Олів говорить трішечки хрипкіше, різкіше Наче вона не так часто розмовляє Зрештою дівчина більше слухає, за всіма спостерігає «Лукасе!» – це знову Амі У неї повільний, розкотистий голос, який лунає ніби під водою «Ти зможеш винести його з літака в разі потреби?» «Сумніваюся» Мене штовхають, чиясь рука гладить по плечу, а тоді вгору, шия, щока. І та не, це твій батько, ми приземляємось. Немає тут жодного батька, то олів приставила кулак до мого вуха і жартома басить у нього. Я на силу приходжу до тями і кліпаю очима, потроху, наче крізь туман, Вимальовуються обриси сидінь. Мої повіки важкі у голові туман. Інживий, живий!» Олів нахиляється вперед, з'являючись у полі зору, та усміхається. «Привіт!» «Привіт!» Я піднімаю важку руку і проводжу нею по обличчю, намагаючись бачити чіткіше. «Ми майже на місці!» – повідомляє дівчина. «Ти я аж лише на хвильку заснув!» Вісім годин тому, сміється вона. Не знаю, що лікар Лукас тобі дав, але воно поділо. І я нахиляюся вперед, визираючи за сидінь, сестер, і звертаюся до нового хлопця АМІ, мого давнього друга, лікаря Лукаса Халіфа. Здається, ти дав мені конячу дозу. Ти просто в легкій ваговій категорії. Відповідає Лукас, підводячи голову. Я відкидаюсь на сидіння, знову заплющуючи очі, але Олів обнімає мене і вказує за вікно. І від краєвиду перехоплює подих. І я не бачив усього цього, коли ми вперше вітали на Мауї, бо весь політ боявся, до того ж намагався вдавати, що не дивлюся на груди олів. Але зараз я насолоджуюся лазурною блакитю тихого океану, Котра розлилася ген до обрію. А небо неймовірно синє, майже неонове, І лише кілька поодиноких димчастих хмаринок Наважилися виткнутися перед очі, заступивши собою цю красу. «Гарно», – кажу я. «А я що говорила?» Дівчина нахиляється цілує мене в щоку. Ти як? Досі не прийшов до тями. Олів щепає мене за вухо. От і добре, бо перший пункт нашого порядку денно заплив в океані. Це має тебе збадьорити. Амі, як дитя на святі, підстрибує на сидінні, і Олів аж світиться від щастя. Неможливо не радіти, спостерігаючи таку втіху на обличчі Амі. «А я милуюся своєю дівчиною, поки вона милується сестрою». Олів було доволі тяжко після втрати роботи, проте цей досвід дав їй можливість проаналізувати своє життя так, як ніколи раніше. І вона зрозуміла, хоча дійсно любить науку, але свою колишню роботу не дуже. І якось працюючи в Камелії, Олів обслуговувала столик, за яким сиділа керівниця некомерційного центру захисту здоров'я. Після довгої вечері, приправленої жвавою, захопленою розмовою з Олів, котра відпрацьовувала інтенсивну вечірню зміну, Рут запросила мою дівчину на посаду координаторки з питань просвіти в громадах. Це означає проведення зустрічей у школах, церковних групах, інших компаніях та серед пенсіонерів, Розповіді про вакцинацію з наукової точки зору. Тож тепер Олів проводить гриповакцинний лікнеп усім середнім заходом. Коли дівчина дізналася, де відбудеться цьогорічна зимова конференція з питань охорони здоров'я, а саме на Мауї, стало зрозуміло це доля. Зрештою, ми заборгували амі поїздку на острів. Літак опускає шасі. Перетинає берегову лінію, а потім плеве над мальовничими пейзажами. Я дивлюся вздовж нашого ряду і бачу, яка Амі бере лукаса за руку. Мене тішить думка про те, що дівчина вперше потрапить на Мауї з кимось, хто кохає її так само сильно, як вона його. А ще тішить знання. У цій нашій золів подорожі на Мауї, у моїй кишені тепер лежить справжня обручка. Ми вже два дні на острові і нарешті переконали Амі згодитися на зіплайнінг. По-перше, це не безкоштовно, окрім того, суть зіплайнінгу полягає в тому, що треба зістрибнути з платформи, довіритися міцності каната і мчати стрімголов, сподіваючись, що з другого боку так і чекає платформа. Для Амі, яка любить тримати всіх і все під контролем, зіплайнінг не видається найкращою ідеєю. Але це одна з небагатьох речей, котрі ми з Олів так і не спробували в першу поїздку, і мою дівчину вже не зупинити. Вона відшукала найкращу локацію, купила квитки і тепер із відважним обличчям махає рукою, підганяючи нас до платформи, з якої слід робити перший стрибок. «Ходи, не бійся!» – підбадьорює вона. Айміва дзирає за краю платформи, а тоді відступає назад. «А, тут високо». Так воно й добре, що високо, не вгаває Олів. Було б геть нецікаво стрибати на землі. А мій свердлий сестру очима. Поглянь на Лукаса, каже Олів. От він не боїться. Усі враз обертаються до Лукаса, який саме займається своїм кріпленням. Лукас махає дівчині рукою, а я схиляю голову в бік. Мабуть, він не боїться, тому що регулярно стрибає з парашутом. «Ти повинен бути на моєму боці», – гарчить Олів. «У команді всі слухаємося Олів і стане збійся весело». «Я завжди на твоєму боці», – відповідаю їй та чарівно усміхаюся. «А зараз, слушна мить, запропонувати кращу назву для нашої компанії. Чи ні?» Дівчина сердито дивиться на мене, а я намагаюся не розсміятися. Бо коли б сказав, що в цих блакитних шортиках і білій майці, Ще й з блакитними ременями та в жовтому шоломі Олів схожа на боба будівельника, Вона б убила мене голими руками І згодувала б моє тіло лісовим істотам. Дивись, амі. Раптом мішучо говорить вона та усміхається на всі тридцять два зуби. І я піду першою. Початковий відрізок нашого шляху розташований на висоті 15 метрів над ущелиною і за 45 метрів від наступної платформи. Два роки тому Олів зачекала б, доки всі безпечно переберуться на другий бік, перш ніж вирушити самі. Адже вірила, що з її щастям або канат розірветься, або платформа зламається. І всі ми опинимося з переламаними кінцівками на холодній лісовій землі. Але зараз дівчина впевнено стоїть за грошою І вислуховує вказівки, чекаючи, поки її тросом підчеплять до Канада А тоді стає на платформу Вагається лише мить і зістрибує вниз Чить і кричить поміж верфілок дерев Вона така смілива, пишається Амі, спостерігаючи за сестрою Це не звучить, мов раптове відкриття Радше як констатація факту Щось з роду віку притаманне Олів, про що ми всі насправді завжди знали. Так воно і є. Та коли нарешті озвучуємо ці маленькі істини вголос, тоначе то висипаємо прекрасні коштовні камінчики одкровення дівчині на долоню. І нехай Олів цього не чула, зараз неймовірно спостерігати за Амі, котра так захоплено дивиться на свою сестру, ніби знову і знову відкриває щось нове у людині, яку, здавалося б, знає краще, ніж саму себе. Остання траса на сьогодні. Одна з найдовших трас на Гаваях, близько 850 метрів. Найцікавіше те, що тут два канати протягнуті паралельно один одному, тож можна спускатися парами. Поки ми сходимо на верхівку, я нагадую Олів, десь слід триматися, і пояснюю, що руки треба відводити в протилежному напрямку від того, куди вона хоче повернути. І пам'ятай… Хоча ми почнемо спуск разом, і я, напевно, фінішую першим, бо я важчий. Олів зупиняється і скептично позирає на мене. Так, серій законютоне, мені не треба зараз читати лекції. Що, які лекції? Та ти ж мені, наче маленькій дівчинці, пояснював, що таке гравітація. Хочу заперечити, але дівчина зводить брови вгору і все її обличчя промовляє Думай, перш ніж говориш. І цього мені стає смішно. Олів таки має рацію. Я нахиляюся і цілую маківку, і її жовтого шолома. Робач. Вона морщить носика, а я не можу відірвати від неї очей. Веснянки. Це перше, що помітив у дівчині. Амі має кілька веснянок, але в Олів їх цілих дванадцять на носі і на щоках. Я приблизно уявляв, яка дівчина на вигляд іще до знайомства – Звісно ж, знав, що вона сестра-близнючка Дейнової подруги Але ніяк не був готовий до веснянок І до того, як вони рухаються, коли вона усміхається І до того, як мені кров дасть у голову, коли вона, вітаючись, осяяла мене усмішкою Потім до сьогодні І я не бачу цієї усмішки Волосся олів закучерявилося від волого повітря і кілька прядок вибиваються з хвоста. Але навіть одягнена як боб будівельник, вона однаково найкрасивіша у світі. Красива, але дуже підозрілива. — Щось ти занадто легко пішов, на вибачення. Я гладжу це пасмо неслухняного волосся і прибираю його з обличчя. Олів навіть не уявляє, який я маю зараз чудовий настрій. Намагаюсь обрати найкращий момент для освідчення І тим часом насолоджуюся Кожною новою миттю ще більше, ніж попередньою Тому доволі важко зрозуміти, коли і як краще освідчитися Пробач, що не виправдав очікування Кіпкую Тобі і твоїй любові до суперечок не догодиш? Зашарівшись, дівчина зводить очі догори І повертається до решти, кидаючи мені «Мовчи вже!» Я прикушую губи, щоб не розсміятись. І вираз обличчя зміни. Тепер уже сміюся. Звідки ти знаєш, який має вираз обличчя? Ти ж навіть не дивишся на мене. Мені не треба на тебе дивитися, щоб знати. Ти зараз схожий на дурнуватий смайлик із сердечками замість очей. І Я нахиляюся і шепочу її на вухо то, може, роблю таке обличчя, бо люблю тебе і мені дуже подобається, коли ти злишся. Я можу продемонструвати, як це мені подобається. Щойно повернемось до готелю. Не на людях, будь ласка, робить зауваження Амі. А потім дівчина оглядається і ззирається з олів. Не обов'язково розуміти секретну силу телепатії між близнюками, щоб зрозуміти. Амі, не просто рада за свою сестру, вона окрилена на її щастям. Однак сестра не єдина, хто вважає, що олів заслуговує на все найкраще у світі. Коли я бачу, як це мале зухвале дівчисько вибухає від сміху, розпливається від щастя, чи ніжно світиться, наче небесне сузір'я, моє життя набуває барв. Усе, що мені залишилося зробити, це почути її так. Здається, ідеальний момент настає. На четвертий день відпочинку природа дарує нам захід сонця такої нереальної краси, що важко зрозуміти, чи все по-справжньому, чи намальоване на комп'ютері. Небо забарвлюється цілою гамою пастельних кольорів, а сонце, наче все ніяк, не хоче закочуватися за обрій, і лише потихеньку зменшується і зменшується. Врешті перетворюється на малесеньку цяточку світла, а потім раз, і його вже нема. Цієї миті я беру телефон і роблю нам з олів селфі на тлі пляжу. На небі м'які фіолетово-сині тони. І вітер розвіває її волосся – і ми обоє трохи сп'янілі. Наші босі ноги зариваються в теплий пісок, а щастя, яке випромінюють наші обличчя, майже відчутне на дотик. Фотографія справді крута. Дивлюсь на світлину і в голові паморочиться. Я вже так звик бачити наші обличчя разом, так звик до голови олів біля мого плеча. Обожнюю її очі, її шкіру, її усмішку. Я обожнюю найкарколомніші спогади, але так само сильно люблю спокійні миті наших стосунків. Я люблю золів сваритися, кохатися і сміятися. Люблю те, що ми маємо однакові погляди на різні речі. Останні кілька днів я мучився, намагаючись зрозуміти, коли саме освічитись, але тепер знаю, хочу зробити це зараз, у цьому тихому місці, де ми лише вдвох, Насолоджуємося ідеальним вечором. А Мі з Лукасом далеко прогулюються пляжем. Тому зараз цей шматочок острова належить лише нам. І Я повертаюся до дівчини і відчуваю, як на самовиту гупає моє серце. «Привіт», – кажу. Вона усміхається, заглядаючи в екран, а тоді забирає у мене телефон. «Це мило?» «Дійсно, мило». Роблю глибокий вдих, аби заспокоїтись. Придумай підпис до фото, безтурботно пропонує Олів, навіть не підозрюючи, що в мене цій миті все перевертається всередині в перечутті одного з найважливіших моментів у житті. А, збентежуюся, заскочений зненацька, утім, намагаючись підігрувати її. Дівчина вже сяє від радості. І я придумала класний підпис. Вона сказала: "Так". Олів хиляється до мене аж задихаючись від сміху. "А, звичайно. Це дуже вдале фото. Але це якраз той тип фотографій, котрі жителі Міннесоти привозять із відпусток і ставлять у рамочку з мушлями над каміном, щоб нагадували про тепло найхолоднішими зимовими днями". Оліві дає мені телефон. І гадаєш, скільки жителів Міннесоти заручаються на пляжах?» «Відсотки вісімдесят? Дев'яносто?» Дівчина хитає головою і усміхається. «Так це ж треба бути зовсім...» А тоді раптом замовкає, дивлячись на моє обличчя. У мене ніби клубок у горлі застряг. Олів притискає руку до рота і нажахано округлює очі, нарешті починаючи дещо усвідомлювати. «От тітько, ітане! дітько дідько, дітько!» «Ні-ні, все гаразд. Ти ж не збирався, правда? Чи я таке остання дурепа?» «Я... Та ні, я нічого. Нехай не переймайся». Дівчина дивиться на мене з розтуленим ротом і сповненими паніки очима, бо розуміє, її сарказм був не таким далеким від істини. «А я така паскуда, що зламала тобі мозок». Навіть не знаю сміятися мені чи плакати і цієї запоротої спроби освітчення. Справді, здавалося, ніби то був ідеальний момент. Я дав Олів відчуває те саме, що і я тієї миті, але виявилось ні. Навіть близько ні. «І та не. Мені так...» Олів зараз... «Ти не знаєш, що я збирався сказати!» «Гадаю, що знаєш, але це не факт!» І додаю, повірю, все нормально. Нахиляюся і цілую її, бажаючи змусити олів забути про цю сцену. Легенько кусаю її нижню губу і чую, як дівчина стогне, обм'якаючи поруч зі мною, ширше розсуляє вуста, більше і більше віддаючись мені. Пристрасть продовжує наростати – Аж поки ми двоє мало не задихаємось від бажання опинитися в якомусь іншому місці, де одяг не буде заважати, а тіла зможуть стати ближчими. Однак, хоча вже сутені, на пляжі недостатньо темно, та й недостатньо безлюдно для цього. Коли я відхиляюся назад і усміхаюся дівчині, мовляв, усе гаразд, то відчуваю, як вона напружується і як намагається поводитись обережно. Навіть коли Олів думала, що я збирався освідчитись, то вона не сказала нічого типу «Ти ж знаєш, я би відповіла так, чи я чекала твого освідчення, тож можливо і добре, що я так і не зміг вимовити ці слова». Знаю, і батьки Олів, і Амі з Дейном підписували її з прийняття довострокових зобов'язань. Та я кохаю її до нестями. Я справді хочу цього, хочу одружитися з нею, але мушу прийняти факт, це не те, чого хоче вона. І, звичайно ж, ми так само зможемо довго і щасливо жити разом і без зв'язування наших стосунків якимись обрядами. Боже, у мене в голові все раптом змішується, мов блендері. Олія лягає на пісок. Легенько підтягуючи мене до себе, аби примоститися поруч, поклавши голову на мої груди. Я кохаю тебе, просто говорить вона. І я теж тебе кохаю. І хай би що там ти збирався сказати? Сонце, забудь. Дівчина сміється і цілує мене в шию. Ну, гаразд, добре. Нам потрібна якась нова тема для розмови, щоб обережно вийти з того непорозуміння. «Я так бачу, Лукас тобі подобається?» – питаю батьорим голосом. Пройшов майже рік після розлучення, перш ніж Аймі знову змогла з кимось зустрічатися. Дейн довго сподівався, може вона прийме його назад і все налагодиться. Але я не маю права звинувачувати її в тому, що не хотіла спробувати. Брат втратив не лише довіру Амі, а й мою довіру також». Наші з ним стосунки потроху налагоджуються, але ідеальними їх не назвеш. «Подобайся, він підходить їй, і я рада, що ти їх познайомив». Спершу мені здавалося, Олів жодного у світі хлопця не вважатиме гідним своєї сестри. Вона ставилася до всіх дуже насторожено, але якось за вечерею Лукас – лікар, любитель гострих відчуттів і овдивілий батько – Найшарівнішою у світі чотирирічної дівчинки змиг завоювати її прихильність. І та так тихо кличе Олів, вкриваючи ніжними поцілунками мою шию підборіддя. Угу. Mm -hmm. Вона затамовує подих, а потім обережно видихає. І я тут на днях побачила найпотворнішу в житті сукню. Спокійно чекаю продовження, бо зовсім не розумію, до чого вона веде. Але дівчина мовчить, тож я кажу Уважно-преуважно тебе слухаю, продовжуй Олів сміється і щипає мене От і слухай Отже, сукня була жахливого оранжевого кольору І така ніби пухнаста, схожа на оксамит, але не оксамит Щось між фетром і оксамитом Такий собі фетрамит Історія стає все цікавішою Дівчина знову сміється і покушує мене за підборіття «Гадала, може купити цю сукню для мій за для помсти?» І я різко розвертаюся обличчям до неї. На такій близькій відстані її лице – лише набір окремих рис. Величезні карі очі, пухі червоні губи, делікатний і рівний ніс. «Що?» – перепитую. Вона зводить очі до гори і мечить. Коли ж і знову починає говорити, і я помічаю, з якою хоробрістю вона це робить. Та сама Олів, котра сміливо зістрибнула з платформи, аби пронестися на канаті через увесь ліс. І я кажу, якби ми з тобою одружилися, тоді б уже амі довелося вдягнути потворну сукню. Ледь не ковтаю язик від несподіванки. І все, на що я здатний це спитати, то ти хочеш одружитися? Раптом, засумнівавшись, Олів відсувається вбік. «А ти не хочеш?» «Та хочу! Абсолютно! Дуже!» Я плутаюся в словах, знову підтягуючи дівчину ближче до себе. Просто подумав, ти ж раніше, от і гадав, може ти не... Вона дивиться прямо на мене, піднявши підборіддя. «Ти неправильно думав!» Олів перекочується на мене і бере моє обличчя у своїй долоні. Гадаю, мій жарт був чисто за Фройдом. Думала, ти хочеш освідчитись. Але час йде. Ми тут уже кілька днів, і ти досі цього не зробив. А тоді я така. А чому б самі не спробувати? Не маєш правила, що лише чоловік може освідчитись? Я засовую руку в кишеню і виймаю звідти крихітну коробочку. Твоя правда. Це не обов'язково маю бути я. Ти сама можеш стати на одне коліно і виголосити зізнання. Але попереджаю, навряд чи ця каблучка на мене налізе. Олів пищить. І підіймається, стаючи на коліна, щоб узяти коробочку. Це мені? Якщо хочеш, звичайно. Можу піти запропонувати комусь іще, коли ти. Дівчина штурхає мене і сміється. І, по-моєму, в її очах блищать сльози. Олів обережно відкриває коробочку і притискає руку до рота, побачивши елегантну обручку, сіяну маленькими діамантами по колу та з великим прямокутним діамантом у центрі. Не приховую, я собою пишаюсь, бо це дійсно розкішна обручка. Ти плачеш? запитує, усміхаючись. Коли мені вдається викликати такі сильні емоції в цій жінки, я почуваюся, наче Бог. Але, звісно, Олів ні за що в житті не зізнається, що плаче з радості. Ні-ні-ні, упевнена, і я дивлюся на неї з підозрою. Так, вона не здається, і далі намагається приховати свої сльози. Просто скидається, просто скидається, нахиляюся, щоб краще роздивитися. «Скидайся, ти таки плачеш!» «Замовкни, я ніжно-ніжно цілую її в кутик рота!» «Оскар Олівіє Торрес, вийдеш за мене заміж!» Вона заплющує очі і сльоза скочуються щокою. «Так!» Усміхаючись, цілую другий кутик її рота, а тоді одягаю обручку на палець Олів. «Вона тобі подобається!» Її голос тремтить. Ти взагалі вмієш краще підтримати розмову, ніж оце зі мною. Дівчина сміється, застрибує на мене. Я відчуваю спиною досі теплий пісок, а згори на мені примостився осяйний клубочок вогню. Не витримую і також починаю сміятися. Що за дивне, кумедне і безглузде освічення вийшло. Воно було просто ідеальним.